Hedju Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kulla bid'ahtin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Të ndërvor besimtar vajdojmë me hydbet tona për gjehenimin, për vendbanimin e atyrat të cilët kanë kundërshtuar urdhat e Allahut ata në vend banimin e tyre digjen në përjetësi ose në bazë gjyqnave që kanë bërë në dynja çdo kush në sasinë që ka merituar me drejtsinë e Allahut subhanahu wa taala eda Allahu i mëdhëruar nuk i bën pa drejtësi askujt Allahu subhanahu wa taala ta ka taktuar që banorët e gjëhnemi dhe jenë shumë herë, më shumë se banorët e gjëhnetit. Më dje, numëri tyre është ashimadhë sa profeti sallallahu alai sallam ka thënë, në shdoj një mi, vetëm një shpëton. Tho, në shdoj një mi, vetëm një shpëton. Ka thënë Allahu subhanu e ta'ala, o ma akë thërën nëse u alohë harast të bimu minin, shumitën njerëzve nuk e mbesim tharë, edhe pse ti kujdese se çka ato do bëhen të tillë. Dhe gjithashtu argument tjetër që t'i rregojnë që banorët e xhehenimit janë të shumtë është ditën e gjykimit do vinë disa profetë. Nëse jeni një profet, edhe gjithsej nga gjithë njerëzit të tek të cilëve të ishdërguar ndijk vetëm një person. Nëse jeni një profet, edhe gjithsej kanë dërguar vetëm disa veta, më pak se 10 dhe më shumë se 3, raft, i thon arabisht. I numri i vogël. Edhe mund vini profet dhe nuk e kanë dikur as kush E këtë regon Që shumica e njerëzve nuk janë bindur profeteve Për këta rësua ta dhe jenë në gjehenem Shumica dërmu e se njerëzimit të cilët dhe jetojnë dhe kanë jetuar në fashin e dhejot Që ku ka kryur Allah suhanu e ta'ala Njerëzim Dhe jeri sa të bëhët këmeti I dhe shu trasmetohet të këbukhari u dhe tjerë, në bu sajnë dhe lë kudri, se ka thënë, ka thënë profetit sënë Allahu a.s. Thotë Allahu i madhëruar ditën e gjukimit, o Adem, edhe i përgjishët Adem, edhe i thotë lebejke, Allahume o saadejk, lebejke o saadejk. Thotë, përgjishëm ty, Allah, thotë, wal well, khairu fi edhejk, dhe khair e gjithën në duar dhe tua, i thotë Allahu i madhëruar, në zirë grupin e zjarët Dhe i thotë ademi që shgrupi zjarët. I thotë Allah i më dhuruar nga shdo një mi 999 i jam për zjarët të qëhnejme dhe vetëm një është për gjenet. Pas e thotë profetisë sonë Allah i selim dhe kjo, kjo gjëg është në të moment kur të thijnë në fmijet e vegjil edhe kur gratë të lëshojnë barët e tyre. Edhe kur ti shikosh njerëzit që ti jenë të, të, si të dehur Ata nuk e të dehur për dënimi Allaho të shirrept Tërgohet që sahabët kanë qenë duke u thuar me profetit sallallahu a.s. Edhe profetit sallallahu a.s. u këndon këtyre ajetin e surës haqq Në të cilin e thotë Allaho i më dhuruar Ja e juhën nasut të ku rabbekum O ju njerëz kini frikëzotin tuaj In në zelzelet e saati shëj unë adhim Përënditja kamelit dërgjë madhe, ja u me të raunë ha, atë ditë kur të shikonë ata, të dhëllu kullu murdiatin ammë ardha, të kdo hutot, gjdo gjithanë se, ndajfëmi e zëtë që jebji, o të dhëllu kullu dhëti hamlin hamleha, edhe të të lëshoj, gjdo gruë gjështat zanë barë në vetë, u atëra në nëse sukara, ti do të shikosh njëzit të dhehur, O ma hun bisukara, ata nuk e ja të dehur, o lakin në adhab Allah i shedid, por në dëshkimi Allah subhanu e ta ala shrept. Për këta rësue, ata duken si të dehur. Krua le zëkëta jetë, sahabe profetis salallahu alai sallem, ata ndaluan u thimi dhe që ndruan shrapohë thot. Edhe u të regoj profetis salallahu alai sallem këta hadith, të cilin e të reguam tani edhe u thot që Allah i më dhurur do të urdhër e demi që të nëziri për gjëhnem nga 1.999. Në mundën që është e nuk është a ka, që është e shumë e rëndë, atë të jështë përfundimit gjithë dhe, nuk ka ku shkon njëri pa kaluar në këtë vënd për dhënë logari për parë Allahut, edhe pa shkuar ose në gjëhnem, ose në gjenet, si pas punëve që ka kryver edhe askush nuk i këndot për logaris dhe për të risisa Allah subhanu e ta'ala Kush është shkaku që në umri i banorën dhe gjahrejme dhe shkaj që i malë? A Quran, ma u ka bërë atyre Allahu përresi? Allahu subhanu ve ta'ala a thotë në Kur'an Wama ana bi dhalami lil abid Thotë o nuk u bëj përresi e robër vëtmi Wama dhalem nahum, walakin dhalem u enfusahum Ne nuk u bëmë atyre përresi, por ata u bëmë përresi e vetëve të tyre U bëm pa dresive të tyre të tërë duke kundështuar urdhët e Allahot. U bëm pa dresive të të të tëre duke i bërë shokë Allah subhanu wa ta'ala. Shqy që shkaku që ata dhe jenë të gjëhnem shumica e njerëzve nga shdojnimi në të qenë në të të nëndë, nuk është sepse atyre suka ardhën vërteta, sepse kur nuk u vjene vërteta, Allah i madhurë nuk i në të shkonë. Allahu ka thënë në Kur'an, "Oma kunna mu'adhibina hatta nuba'tha rasula." Donë nuk i ndoshkon njerëzit pa u sillë aty një të dërguar. Kështu që Allahu më dorë nuk do shkon njeri pa i sillë para lajmëruesin, edhe profeti sallallahu alejhi dhe çdo profet quhet në dhir para lajmërues. Para lajmëruesi para më, më njerëz që të ruhen nga dënimi i xhenemit. Por shkaku është që shumica dërmuese e njerëzve nuk janë përgjigjur thirës e profetve, asë nuk janë bindë urdhërve të tyre, asë nuk i kanë besuar e ta, por i kanë përgjnë njështruar, i kanë luftuar, u kanë këthyrë shpinën, i kanë talur me të vërtetën, kjo është shumisë e dërmu se njerëzve, dhe kjo është gjende e tyre, përndaj Allah subhanu të ala, do t'i ndëshkoj e ta, për shakë të gjunafëve të tyre që kanë bërë në dënja.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 Dhe është rëthuar gjëneti me vëshqirësi. është rëthuar gjëhnemi thot me epshe. Në më thotë rët gjëhnemi ka gjërë të bukar të cire të marshtrojnë njeri unë dhe ersa kur shkon të obije. Nuk e të tyrojnë njeri të shkoj, por vetë njeri u bije për dhe bërët prej e tyre. Pyet, shdo më zbesimtar, shdo person që kundështon Allahon. A i do thotë?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 edhe sahabët kërët gjuhën profetis salallahu alai selim që tha nga 900 nga izdo njemi 999 u tremur shumë e i tha në ojë dërgur e allaut val kush du ti të kjoj një që dhe shkotej për nesh edhe i tha profetis salallahu alai selim u sotremni se 999 janë për je gjujhë më gjujhëve edhe një për jush dhe e se kur të bërojnë ata do vinë po pujtët tjerë që do plëtësën 999 tënë Nëhetuhet profeti sallallahu alaihi wasallam pa shatë në dorë të cilë shpirti im ju ndër gjith umetet jeni si qimja e bardhë dhe demi i zi. Ju thotë ndër gjith umetet jeni si qimja e bardhë dhe demi i zi ose si qimja e zezë dhe demi i bardhë. Oni diçka të përvogën. Kur pa profeti sallallahu alaihi wasallam sa ata po e humbin shpresën, ma tregoi këtë këtë pjesë specufse të hadithit që ata mos e humbin shpresën tek mëshira e Allahut.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 Kush është i sigurt në dynja dhe nuk ka frikë Allahut dhe nuk largohet nga ndalesat që i kanë dhëlur Allahu dhe i shkel kufit Allahut ai i dëitë friksuar në ahiret ndërsa kush i frikësohet dynjave edhe për shkak se i frikë e largohen në gjunaft ende kryend detyrat ai do i dëitë qet në ahiret sepse Allahu më dheuar ka caktuar që nuk i bashkon robët dy frikë ka dhe dyshuri dhe shumica e banorëve të xhenemit tham shumica njerëz do hyn në xhenem dhe shumica e këtyre që do hyn në xhenem janë gratë Në veçoritë e ngraht janë ato të cilat e tashkëtrojnë një shoqëri. Çdo shoqëri, jo një shoqëri por çdo shoqëri, shikojë sot shkakun kryesor të shkatërimit të shoqërisë është zhveshja e grave. Zhveshja e grave është shkaktari kryesor i shumë e shumë pislliqeve që ndodhin sot në shoqërinë në çdo lloj shoqëri që ne jetojmë sot. Ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selem në hadithin që e transmetonin Ibn Abbasi: kam par zjarrin. Dhe pa ashtu që shumica e banorëve të zjarrit ishin grat. Edhe sho transmeton një hadith tjetër se profeti sallallaujhi selam u është dreitur grave dhe u ka thënë: O ju gra, jepni sa të ka, sepse un kam parë që ju jeni shumica e banorëve të xhenemit. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu selam në hadithin që transmeton Usam bin Zeid. Qëndrova tek porta e xhenemit. Po profeti sallallahu selam qëndrova tek porta e xhenemit. Edhe kur shtë shoftot, shumit se e banonë në gjëhnejmit ish në grat Gjithashtu ka thënë profetis sënë Allah v.s. Thot njerëzit më të pakët që dë banoj në gjënet Njerëzit më të pakët që dë hyj në gjënet e në grat Njerëzit më të pakët që dë hyj në gjënet e në grat Për shkak të gjunafe dhe mende lehtësi si ka në to Edhe shkak që bërën shkak që për të shkateruar shëqërim Për të shkateruar i shëqërim Për këta rësue, ato dhe jenë shumisë e bëjnoreve gjahnemit. Jo sepse kanë emrin gra. Dhe jo sepse janë gra në aspektin e natyri së ka kryuar logruan. Por në aspektin që ato bëhen shkankë për të shkatruar shëqerin. Në aspektin që ato bëhen gjunafe më shumë se të tjertë. Në më thë në loj më dhurë nuk të dënon njëri për të që ka kryuar, për e dënon për veprimet që bëna i vetë. Prandaj ka thënë më pak se çdo se se tjerë do të ndajë në xhenet. Gjithashtu transmetohet nga disa tabi i thotësh me amri ibn al-As në Uthim. Edhe pam një grua në Uthim e cila kishte hyrë në deve. Dhe kishte nxjerrë dorën e saj nga ajo, do të thonë, ka qenë një kuti që rrinin ngatë deve kur hyrin deve, kishte nxjerrë dorën e saj me bukurimi më radh, dukshin rrobat dhe dorët e dorë saj më radh dhe krahët edhe kur e pa amrimul asu tha kam dëgjuar profetin sallallahu alejhi dhe selem se na ka treguar një hadith duke u hutuar pranë rrugës fot fot amrimul as po kalonim dhe na tha profeti sallallahu alejhi dhe selem a shikoni di? I tham ne po shikojm disa korba, korba dhe nata zogjtë zinh. Shikojm disa korba dhe ndërta është një korb i cili ka e ka sqepin e dit të kuq, edhe këmbët e dit të kuqe. Dhe kanë të regu djetarët Dhe që po themu unë kanë të regu djetarët Që korbet që kanë sqipt kuq Edhe këm të kuqë Ndërgjith korbet janë shumë, shumë, shumë të pakët Janë shumë të ralë Edhe u thotë profetis sëllem Së hafëve Masë u të regojt me që në në, Këta janë korbet dhe ndërta është një korb Që pasën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ai se është numri i këtyr korbave, ndër korbave, ndër korbave të tjerë thotë. Do hyjnë në xhenet prej grave, ai seç është numri këtyre korbave, me korbave që kanë sepatë të kuqe dhe këmbë të kuqe, ndër gjithë korbave të tjera. Këtë hadith rasteton Imam Muhamedi dhe Bujala dhe është hadith i saktë. Ai këtu tregon për rrezikun e madh në cilë njërzit, grat, të cilin ndodhen njerëzit, ve sıdomos gratë, të cilët bëjnë shkak për shkatrimin e shoqërisë. Edhe këtëre, këtë e kam vënë re edhe vetëm usbesimtarët. Njerëz si ka që kanë qenë marrë me studimin e civilizimeve dhe shoqërive. Edhe nga studimi kanë arritur në rezultati që një shoqëri është skatëruar për shkak të grave kur gruaja ka dalë në shtëpi e saj, është përzimë burrat të huaj dhe është është përhapur immoraliteti. Është përhapur immoraliteti, janë përhapur fëmijët e ferrrave dhe pastaj vjen shkatërimi sepse burri i Radiullah ka treguar për fëmijët e ferrave ka treguar burerin dhe ka thënë ndër dy veta që bëjnë moralitet në i burrë dhe gruaj që bëjnë moralitet, më i keq i tyre është ai që del prej tyre. Po më i keq i tyre është ai që del prej tyre. Mendo pak fëmijët e ferrave të bëjnë ata atë që, domodin, drejtojnë njerëzit me radhë dhe i ftojnë njerëzit në çdo ftonjë, ç'do bëjnë me ta? Allahu na ruajti. Këta kur përhapet immoraliteti, kur përhapet shkatërrimi, Normalisht që shoqëritë do të skatërohat. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që gratë janë shumica banore të xhenemit. Gjithashtu ka treguar edhe një shkak në hadithin, në hadithin e e mos i përm ka treguar edhe një shkak tjetër pse gratë hyn në xhenem. Ku thotë hyn në xhenem sepse ato bëjnë kufër. I kanë thënë dërgueri Allahu të bëjnë kufër, domthon mohojnë Allahun. Tha, "Jo, nuk mohojnë Allahun, por i mohojnë më mëshirës burrave të tyre." Sigurti ti, ti bënsh mirësi ose tër jetën e saj, ajo po pa një të keqë prej teje, thot nuk e bër as i të mirë, jamuon gjithë të mirat. Edhe kur një person i mohon mirë një njeriu, normalisht e mohon mirë dhe Allahu subhanahu wa taala, siç thotë në hadith, kush nuk falënderon njerëzun, mund të falënderoj Allahu subhanahu wa taala. Allahu i madhëruar al. al. e ka bërë xhehenemin me 7 porta. Dhe Por edhe në djhenëmit do gjenden të hapura momenti kur thyhen banorët e djhenimit atë. Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur për ta llojit të ndryshëm dënimi. Llojit të ndryshëm dënimi në bazë të gjunave që ata bënë në dynjë. Që tiet shpërblim i tyre jaza e ujfaqa, shpërblim në përputhje me punët që kanë bërë ata. Dhe gjëja e parë që do t'u japet atyre mbas të hyjnë hy në zjarë edhe të filonë të digjet në shdo pjesë e trupit ture, të trupit tyre, të digjen kampët, të digjen duart, të, të digjet barku, të digjet koka. Këtë të bëhet fëtyre e tyre si punë plasmas, si zjar, të të të, e plasmasit i cili kër hynë zjarë, në blidhen të dheforme. Kër të bëhet të dhe gjenti, Allah i më dhurur o si e lë të termë ushimin e mikut, sepse kër vjen mikun shpiji, herën e parë që vjen u jepet i jepet atij një ushqim dhe jepet pije. Dhe Allahu i Madhror ka përgatitur për banorët e xhenemit një ushqim të veçantë, i cili është ushqimi i mikut. Dhe ka përgatitur për ta pije të veçanta, që janë pijet e miqshve të, të rinj, të cilët do vinë në vend banimin e tyre të pronësisë, në banimin në cinat ata do digjen pronësisht. Dhe ushqimi i tyre I pare është aji cili qëtë atë dharia Ka tërgurë Allah Suhanu wa ta'ala në Kur'an Këthot lej se le unë ta'amun illa minë dharia Ata nuk kanë u shqim tjetë përveç dharia La ju s'minu, la ju gëni minë gjua Aji nuk asë as nuk i shëndosh Dhe asë nuk u alergo natyre urin Dharia Ka dhëndjetarët është një gjem Që njife në zonë në Arabis është në loj dëmonë bimi që ka është me gjemba Kjo është n Kurse mahiret Allahu 'alem se çfarë forme ka ajo dhe sa shëmtuar është, sa hidhur do jetë të sa mundimshme do jetë për ata që do ta hën atë do jetë ky ushqim i tyre. Qi ky është një ushqim i veçantë për ta. Gjithashtu ushqimi i tyre është nga pema e Zaqumit. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala inna shajarata az-zaqumi ta'amul atheem. Pema e Zaqumit është ushqimi i gjunafçarve. Kelmuh li yghli fi al-butun. Kur të hy në barkut, në barkun e tyre, dë vloj, thështë, si që vlon, në barkit e tyre, vlon, si që vlon vaj, ke gëll jil hamim, dhe vlon gjithashtu, thështë, si që vlon uj në zëhtë. Gjithashtu, ka thënë Allah i madhuruar për për përme në zëkumit. Edhali ke khajru nuzulen, em shëgjër ato zëkum, a kërsh nuzuli me i mirë, apo përme në zëkumit. Tërgënë Allah i madhuruar që kush është, Nuzun gjë në rabë e qëhët ushqimi që jepet mikut Herë në parë kur vjenë Dhe Allah më dhurë për të talur E qëhën ushqimin e barnërëve të gjahlimit Ushqimi mikut Sëpësa të meritojnë Thotë a kjo është me mirë për ta Apo është pema e zëkumit Inna gjallë në hapitën e tali dhalimin Ne kemi bërë atë Sprovë Për të padrejtët Inna ha shëgjarat në të hrugjufi aslil gjahim Ajo është një Nga fundi gjëhnemit Nga thëllësi të gjëhnemit Nga fundi fare E ki ka rënjët pema e zëkumit Në në në gërit në gjëhnem Ku është zjarë në zëtsi e madhe Pra aty mbinë këlloj pema Edhe dhe dhe në krye Fët inë në shëgjëret unë të khrujë Gjëfi aslil gjëhim Ash një pema që ajo mbinë nga fundi gjëhnemit Talëru haka enë në huru Së shëjatim Fët frytet e saj Ja, sikur të jenë, sikur të jenë koka të shejtanëve. Koka të shejtanëve janë shumë të shëmtuara, kështu edhe frytet e kësaj peme, të cilat do t'i hanë banorët e xhehenemit. Fa innahum la'akiluna minha. Ata kanë për të ngrënë prej kësaj peme. Fama li'un minhal butun. Ata kanë për të mbushur barçë prej kësaj peme. Thumma innahum 'alaiha la'shuban min hamim. Dhe bash të mbushin barçë plot me këtë. Ata në kam për të pyrë, thotë, prej hamimit të nëzëhtë. Hamim që të ujë nëzëhtë, i cili ka rritu gradën më lartë të nëzëhtësisë. Thu me inë në mërgjërëm lejëlel gjahim, më pasë të këthimit yë dhe jetë në zjarë, të digjën. I dhe shtu ka thënë alloj më dhëruar për ushimin e banorëve gjahnemit. Thu me inë në kume ju hëtë dhalë lunën më ke dhibunë, dhe më pasë o ju të humë burë dhe ju për La akiluna min shajaril zinqum keni për të ngrënë nga pema e zinqumit o vëllezër këtë fjalë e Allahu subhanahu wa taala krijuesi i universit nuk e fletemi ja keni për të ngrënë nga pema e zinqumit famali una min hal butun keni për të mbushur barqet prej prej kësaj peme fasharibuna ale min al hamim dhe mbi këtë keni për të pirë për ujë të nxehtë për hamimit Fesher i bu në shurë bel him, dhe keni për të pijrë si himët. Him, një në arabe, që u në dheve të smura. Dheveja, ju jo e dinit gjithë si dheveja pi shumë ujë. Por kur ajo është smurë, ka, ka një lësmundi që ajo pi pa masë, pi dhejërë sa plasë dhe ngordë. I vjen një lësmundi që i ka vetëm ejtë të madhë dhe pi pa marimë, këshu do pinë banorë dhe gjëhnemën, gjëhnemën do pin si deve e smur nga që në ushqimi keq që kanë ngrënë vetëm do pin do pin do pin do pin derisa të plasen u çan zorrët pas së to dallojmë dhuruar h dhe nusulhum jeumuddin ky është ushqimi i mikut ditën e llogaris që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për ta Dhe kur të hanë këtë ushim banorë të gjëhnemit, ajdo të ungetë se atyër në fyt. Nuk u kalon lehqëm, ka të reguar im në basi, thot ungetë në fyt, dhe asë nuk delë për jasht, dhe asë nuk kalon posht. Nga që është ushim shumikeq, ka thënë Allah, suhanu ta'ala, inne ledena enkale u hajëhima. Ne thot kemi pranga edhe zjarë. Pranga dhe dy njës, janë të voglë atë do të dënëjnë për disa vite, basë mund kapi vdekja më burg, do vdekjënë më baron njërë, kurse pranga dhe gjehnemin nuk kanë fundës, dhe do flasin për to në hytëbën e ardhshme. Ka për tyre prangave që u lidhen njërësët e duar dhe të këmbët, edhe duar dhe tyre lidhen mësë qafëve tyre, dhe ka pranga që u vendosin bë qafat të tyre, edhe ka zinë gjirë që i afutin nga prapanisa dhe i den nga goja, edhe piqën gjehnem si Ë gjithë kjo, si dashkim për Allahun, për ata që kanë Allah, e kanë përqendruar Allahun subhanuhu te ala dhe profetin e Tij, kanë përqendruar të vërtetën, e kanë luftuar të vërtetën, e kanë armiqësuar atë i kanë kthyer shpinën të vërtetës. Është provëndimi i tyre këy. Fot, pastaj thotë Allahu ma dhuar wa ta'amun dhe avsa, dhe ne kemi për ta ushqim dhe avsa, domthonë ushqim i cili të, të, të ngjesë në fyt uazabën e llima dhe ndëshkim të vëlmshëm ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithën që transmeton Tirmidhiu kanë saksuar disa dietar thot sikur një pikë prej zekumit të bjerë në dynja do t'u prishë banorëve të dynjas të gjithë jetën e tyre vetëm një pikë e vogël prej zekumit e çmendon njeriu për këtë pemë që një pikë prej saj po të bjerë në dynja shkëtorën jetën njerëzve kjo do jetë kë pemë do jetë ushqimi banorëve të xhenemit për herës por ata të cilët nuk e kanë ruajtur veten e tyre nga harami, por kanë ngrunë çdo llojje. Por ata të cilët kan e kanë kundërshtuar urdhot e Allahut subhanahu wa taala, nuk e kanë ruajtur barkun e tyre, nuk e kanë ruajtur shikimin e tyre, nuk e kanë ruajtur zemrën e tyre, nuk e kanë ruajtur trupin e tyre për haramin, por ata janë këto ushqime. Gjithashtu, ushqimi i tyre është el-ghislin dhe el-ghassaq, ka thana Allahu subhanahu wa taala Fëlej salamu ljomë ha huna hamim Wa la ta amun illa min ghislim La ja e kuluhu illa lkhati un Fëtë Allah i madhuruar Ata nuk kanë sot mik Nuk kanë mikit e shpëtojnë e zerë gjëhnemit Ska më misi Jo miku, jo shoku, jo e prori, jo avokati Nuk kamë avokat atje Atje është vëtëm gjyëgjit drejtsis Për para Allah i madhuruar Nuk të bëndë dobi misi e mijve Nuk të bëndë dobi paraja Nuk të bëndë dobi asni loj gjëje përveç punëve për të mirë nëse ke bërë për ndryshe ike me të shumëtit. Thotë Allah i më dhurë, nuk ka atë ditë për ta miqë, dhe nuk ka ushqim tjetër përveç se ghislinit, të cilën e hanë, thotë el khati unë, gjuna fqarat, ata të cilët bënë gabime. I dhe shtu ka thonë Allah i më dhuruar, Hadha felje dhukuhu hamimu u ghasak, Ky është ndërshim për ta dhe mbi këtë le ta shijojnë gjithashtu thot Hamimin, ujin e nzet. Edhe ghasaqun, para ishte rislini, dyty është ghasaq, dhe janë me dinë kuptim, dy fjalë që kanë një dinë kuptim. Tot ahru min shakli azwaj, to tashojin ghasaqun dhe të shijojnë të ngjashëm me të ndërshim tjetër, me në ushim tjetër për të ngrënë. Ka kanë mund dietarët që rislini dhe ghasaq kanë dy fjalë me të njëjtin kuptim, edhe kuptimi i tyre siç kanë treguar dietarët, thefsia është që këto quhen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 pëslyku që dalin organet e immoralistëve në xhenem, të cilën do ta pinin banorët e xhenemit, erë, të, er, të cilit i mundon të gjithë banorët e xhenemit. Nusullallahu ne më dhurou të na ruaj nga zjerri i xhenemit, na ruaj trupat tonë, na ruaj familjet tona, edhe na mbyllë të jetë në punë mira. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahmi e gjemërin Ka tërgurë Allah i më dhuruar që përveq u shimit tyra ta kanë pije në gjëhnem Përveq zjarit që ta digjen ta, përveq prangave, robave, shtrojave Të cilët i ka përgatitur Allah për ta në gjëhnem A ta kanë pije dhe pije tyra që lëhamim u i nëzheh të ka rritur gradë dë mëllartë nëzhecis ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an wasqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'uhum fodatyr u jepet për të pirë hamim ujë i nxehtë dhe ky ujë u akput zorrat e tyre gjithashtu ka thënë Allahu i mëdhëruar wa yastari thu yughathu bi ma'in kal muhl nësa ata kërkojnë kërkojnë ndihmë ose kërkojnë për të pirë ujë u jep atyre ujë thotë që është si vaj el muhl kanë dhënë gjetarët është uj i cili është si pisliku i fundi, fundi i vajtë dhe është nëzëhtë a shumë sa kër e afrojmë pranë fytyrëve të të për të pyrë u bi në kukurë e kokës në nëzëhtësie e madhe këtë do të pinë banorë të gjëhnemit. Thotë alloj më dhurë këll muhë një shuil u gjuhë, thotë a irë si vajë dhe i pie këtë fytyrët e tyre bi se shababë sa pije keqesh kjo ose të ka, edhe sa vend banimi keqesh vend banimi tyre në të cilin ata kanë këtë gjera i dhe shtu ka thë në loj më dhëruar o ju s'kami majë në sadid banorëve gjëhnemit të jebet përpir uj që rësi qelbi një të gjëraru hu a i përpishje që të pijeta o laja jë e kadu ju sigu por nuk e kalon do të posht më ndohë pak banorëve gjëhnemit ma si hangre nga ushimi i tyre i cili ishte i hithur, u ngejni në fytë, u dëtyruan që të pinë për u i gjenemrit, dhe e mare për të pire të me një etje më të madhe se etje e deveve të smura, edhe në basi e fusin atë ngojnë fusi në tyre, edhe përpare së të fusin atë ngojnë në tyre, u digjin fëtyrët edhe u bënë si plasmasi cili futën zjarë, pas taj kure pinë të u qahën zorë të tyre, e pas të këthejmë përsej të dënimi tyre. Një dhe shtu ka thënë Allah i më dhëruar, tu s'kamin ajinin anje, që aty du t'jepët përpirë për një burimi i cili ka rritur gradën më të lartë të nëzësis. Ka i është një burim në gjëhnem, i cili nëzjer ujë që është, mjë, është shumë, shumë nëzës që kur t'apim banorë të gjëhnemit do t'u digje në barë që t'prejti.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 ka dhe mbesën që, gjdo person që e pinë alkohlin e dunja, ka për t'i dhënë të pijë ati prej t'inët il khabal. I tha, no i dërgurë e Allah, qa është t'inët ul khabal? Tha, t'inët ul khabal është djërë sa e banorëve të gjëhnemit, ose qelbi i banorëve të gjëhnemit, dhe t'a pijënë atët të cilët kam pijë alkohlin e dunja. Qësë Allah në më dhuat në ruaj në zjerët gjëhinu në është d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 brushin e ndezur të nzen do ta hajn do ta fusin bashkë tyre. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhror për ata që e fshehin të vërtetën. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala për ata të cilët e fshehin të vërtetën, edhe ata të cilët e shesin të vërtetën për pak lek, për pak fitim dynjaje. Sot innal ladhine iktumuna man zer Allahu min alkitab, ata të cilët e fshehin librin që e ka zbritur Allahu. U yasrruuna bihi thaman qalila, dhe e shesin atë për pak lek. Ula i kema e kur unë e fi butonim illë në narë. Ata nuk ha në barqet e tyre vetëm se zjarë. Ata nuk ha në barqet e tyre vetëm se zjarë. Ata të cilët e fshehin vërtetën. Ata të cilët han pasurin e jetimit. Ata të cilët han haram. Ata të cilët këndështën u në të Allahut të ruhen për zjarët gjëhnemit. Se Allah i madhuruar e ka, e ka dërguar profetin e ti dhe ka zbytur një librin e tij për t'i paralajmëruar njerëzit dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem që në fillim var kur shkoi tek mushrikët e Mekës u tha un jam për ju ne dhiru mubin paralajmues i qartë dhe u tha çmëndoni o njerëz sikur t'u themun që mbas mbas timali është një ushtri që du vi, edhe do vi dhe do t'ju sulmoi. Ato më besuan i tham po, nuk e provuar për te kurrë gënjeshtër. U thot profeti sallallahu aleyhi dhe sellem u bë po u them, un po ju paralajmëroj, un po ju paralajmëroj që mbas meje është një ndëshkim i rëndë. A do të u them, parlemoj vetën tim edhe ju o vezër ruhun i prezjarrit, ruhun i prezjarrit, ruhun i prezjarrit, ruhun i prezjarrit, së zjarresh dëshkimi më i rënd që ka përgatitur Allahu i madhëruar për ata që kundëstojnë urdhat e Tij. Ruhun i prezjarrit. Sa keni mundsi të ruhuni prej tij në dynjë, se kur të mborë kjo dynjë, nuk ka më mundsi për tu ruetur, por do merrni atë që meritoni, atë që keni merituar mbas punëve që keni bërë lum për ato që zgjohet përpara se të vijë dita e zgjimit vërtet. Dhe mirë për ato që hutojnë dhe harron Allahun, sepse ai që harron Allahun dhe harron kufitë e tij apo të harruar Allahun në xhenem, edhe kur thrasin mbas 1000 vjetësh, nuk ka mundur të përgjigjur kush për ta. Edhe ky është problemi atyr të cilët kundërshtojnë urdhat e Allahut mëdhëruar, plus Allahun e mëdhëruar, ka bëj për besimtarët e vërtetë të ndarua nga xhenemi ndonimi i bardhë nga së keqja. Së fundi vlezër Në bëjmë një tjere për gjemin tonë, ju e shikonjë që gjemi është dukë ngritë dhe për këtë fanëndërimit të konë Allah më dhuruar së pari. Edhe së dyti lusë Allah në më dhuruar për shdo person i cilë e ka shmenzuar për të gjemin e ka dhënë së do pak që Allah më dhuruar të bëjt të shmenzimin e ti shkak për të ruaj të rëfetyrën e ti prezare gjëhnemit. Itë të konëna në valohu bishikit e mbra, ruaj unë i prezare, dhe ndërtimi i xhamisë është ka sadaka më e mirë që mund t'i japë një njeriu, me anë të së cilave shpreson shpërblimin tek Allahu, që ta ruajë Allahu. O vëllezë, pasuria juaj vërtet është ajo që ju i jepni edhe keni tek Allahu mëdhuruar, ndërsa pasuria të të juaj, është e trashëgimtarëve tuaj është ajo pasuri që ju e ruani në dynjë për ta, që e ruani në dynjë. Prandaj jepni për, për Allahun që t'u ruajë Allahu subhanahu wa taala në ditë kur njeriu ka shumë nevojë për sawab. Na dit kur njeriu i thot prindit vetëm një vetëm një sawab, edhe nuk i përgjigjet kush as prindërs, as fush, as çdo kujt do të ndërsohet vetëm vetë, vetë e ti. Prandaj ruaj uni prezjarën qoftë duke dhënë sa të ka, edhe një gjysmë kokor burme, edhe një 200 lekë, ai tek Allahu i madhruar ka një vlerë shumë ndaj, të madhe. Prandaj i jepni që Allahu subhanahu wa taala të ruajë nga zëra xhehenemit, që Allahu subhanahu wa taala të çfutojë nga tmerret e ditës së gjykimit, që Allahu i madhruar tubai haram ziarin për mishin tuaj lut ohallahu subhanahu teala të na ruajë gjithë nga zerrë xhehenemit na ruajë nga tmerrët e asaj dite të na bëjë për erëvërë të cilët e kanë frikë Allahun subhanahu teala më të vërtet dhe të takojnë atë ashtu si ai i jetë i kënaqur prej tyre Allahu